бо хтось із чоловіків одразу його озвучив по-новому, додавши «за» попереду слова. Іван Михайлович побуряковів. Щоразу до його прізвища причепляли спереду оте «за», від чого воно ставало до греготу смішним та образливим. Кузьма Петрович витримав паузу, поплескав у долоні. До нього приєдналися оплески із зали. Іван Михайлович підвівся, кивнув головою, а Кузьма Петрович оголосив перший пункт черги денної – вибори нового голови сільської ради. Кандидатура Максима Гнатовича-Жаб'яка була підтримана одноголосно. Чи тому, що була ним запропонована, чи той насправді всі були згодні, чи це питання найменше всіх цікавило? З другого питання Кузьма Петрович надав слово Івану Михайловичу хоча він промовив про невиконання селяними планів хлібозаготівель. Довго розказував, яке важливе для держави виконання плану, бо країна на вас покладає надію і не допустить саботажу ні в якій формі. Ви ж не вороги держави, яка вчить ваших дітей у школах зовсім безкоштовно. Діти пролетаріату, діти робітників на будівництвах, на заводах, у місті повинні бути нагодовані. Чи не за це ми продавали кров у громадянській? Палко промовив Іван Михайлович. Товстенький, низького зросту, з рідким русявим волоссям, відговорив запально, а зарозчервонівся і на лобі виступив під. «А наші діти нехай ходять голодні», – почувся чоловічий голос. «І ваші повинні бути ситі. Якщо виконати план по податках, то доведеться колупати зі стін крейду та годувати неї дітей», – зауважила яка жіночка. «Шановна, почав був Іван Михайлович, але жінка його перебила». Не шановна я тобі! Називай мене, як хочеш, але своїх дітей голодними я не залишу. Перейди до хати, подивися, як ми живемо, і чи є з чого той твій план виконувати». Люди невдоволено загули, мов бджоли у вулику. «Ось про це я й хотів з вами побалакати», – продовжив Іван Михайлович, і голоси почали стихати. «Ви можете змінити своє життя на краще вже сьогодні». Зараз, не чекаючи, що хтось нагодує ваших дітей. Мене направили у ваше село для побудови нового, світлого та ситого життя. І це життя буде щасливим. Жили погано, працювали у наймах, були батраками, а будете господарями на своїй землі. У селі буде електрика, збудуємо дитячий садок. І вам, жінкам, не доведеться дітей залишати самих вдома, вони будуть нагодовані та доглянуті. Організуємо спільні кухні, де ви будете безкоштовно харчуватися. Для цього ви всі повинні об'єднати свої землі та господарства в одну спільність, тобто створити колективне господарство, яке має назву колгосп. Згадайте, як у народі кажуть, гуртом і батька легше бити. Чи не так, товариші? Іван Михайлович обвів поглядом притихлих людей, якийсь час була мертва тиша. У нас уже було суспільне користування землею, порушив тишу старий Пантелеймон. І що з того вийшло? Скотина ледь не померзла, а врожаю було, як кіт наплакав. А що ви хотіли, щоб десять чоловік підняли кархіну? І чим вони мали обробляти ту землю? Ні коней дослід, ні реманенту, нічого в них не було. Ось на зміну їм ідуть колгоспи, де все буде спільне схвильовано промовив Іван Михайлович. І молодиці спільні, посміхнувся дід. Тоді я згоден. Може, якусь спільну молодицю хоч за груди потримаю, пожартував він. Але засміялися ще дівчата. Чоловіки сиділи похмурі. Жартувати будемо, коли створимо колгоспи, зауважив Іван Михайлович. А зараз я хочу, щоб ви зрозуміли, яке щасливе життя вас чекає в майбутньому. Лише в колективному суспільному господарстві кожен із вас стане господаром. Вступите добровільно в колгосп, навесні отримаємо трактори. Іде нове життя, на зміну коням прибуде нова техніка. А й справді, знову заговорив Пантелеймон, навіщо мені кінь, коли все одно сіна не вистачає, щоб його прогодувати? Клепки у тебе не вистачає, а не сіна, крикнула з місця одарка молодиця в картатій хустці. У добрих господарів усього вдох ставить. А ти поменше б у чарку заглядав, а більше б на сіножиті працював. Та я тихіше, Іван Михайлович постукав олівцем по графину. Тихо, заспокойтеся. У колгоспі всі будуть однакові. Вам не доведеться працювати з ранку до ночі. Всі будуть працювати однаково й отримувати на рівні з усіма. Тоді нехай іде до вашого колгоспу Пантьоха й працює, кинула одарка і зала вибухнула сміхом. І секлету забирайте, вона вам план дасть, додав хтось із чоловіків. Пантьоха розплився в широкій посмішці від такої уваги до нього, і він вишкірів рідкі жовті зуби і почав дурнувато гигикати та підскакувати на місці. Стара секлета лише кліпала очицями, не розуміючи, у чому річ. Іван Михайлович знову постукав по графину, закликаючи до уваги. Доки він продовжував описувати світле майбутнє в колективному господарстві, Кузьма Петрович уважно спостерігав за роботою Чорножукових. В останньому ряду на лаці сиділи брати Павло, Гордій та Федір. В один ряд мовчазні, здорові, крамезні, охайні, гарні та горді. До цього вони не зрунили жодного слова, не встрявали в розмови. Не здогадаєшся, про що вони думають. Думки старанно приховані за гусами та густими бородами. Поруч із ними сидів син Павла Сарафимовича Михайло. Іноді він хотів вступити в розмови, але скоса кидав погляд на батька й мовчав. Поруч із ним донька Павла Сарафимовича Ольга зі своїм чоловіком Іваном. Вона склала руки на грудях слухала виступи, промруживши очі. Тож я сподіваюся на вашу свідомість, товариші, палко промовив Іван Михайлович. Тепер прошу питання. Тобто ми всі повинні все своє нажите добро віддати в колективне господарство?» – запитав чоловік із густими чорними бровами, минувчи в руках шапку. «Чому ж таке все? Колгоспникам залишить на ділі землі, що могли вести домашнє господарство. Але навіщо вдома тримати три коня та три корови? Досить однієї корови, щоб напоїти свіженьким молоком дітей, а коні будуть у спільному господарстві». Для них ми збудуємо великі стайні, для корів корівники, разом спільними зусиллями, заготовимо сіну на корм. Ви будете працювати та отримувати за свою роботу хліб, і не буде боліти голова про те, чи вистачить сіна до весни, чи ні. Іван Михайлович намагався якнайкраще розписати перспективи спільного господарювання. Навіть не забув наголосити, що голову колгоспу теж будуть вибирати на зборах голосуванням і знову ж наголосив на тому, що необхідно виконати план заготівлі. «То нехай багачі потрусять свої калитки!» – подав голос один із братів Петухових, Семен. Він із братом Йосипом та матір'ю жили навпроти Чорножукових. Незадовго до зборів брати вступили до комсомолу, тож мали повне право голосу. «Потрусимо і багатіїв!» – підтримав його Іван Михайлович. «Досить експлуатувати народ!» Створимо групи, які перевірять їхні комори, перерахують не тільки корів та коней, а й кожну курку. Змусимо їх заплатити індивідуальний податок, притиснемо так, що аж пір'я сипатиметься. Вже не говорив, а кричав розчервонілий чекіст. Кузьма Петрович зрозумів, що потрібно якось зупинити його, бо наламає дров. Просив же не гарячкувати, не поспішати, дати змогу селянам подумати, порадитись між собою. Так ні, все по-своєму. Кузьма Петрович, рятуючи становище, непомітно для сторонніх шарпнув Лупікова за полу куртки. Той на мить відволікся, повернув голову. Якщо такий розумний, то йди до колгоспу, сказав Семену. Сказала Семену рожеважока ударка. Там усій вашій родині знайдеться місце. І тобі, і Пантьосі, і братові, і вашій матері. Один дурний та вас, трі каледерів, добре колгосп йде. «І втрачати нічого, бо за життя не надбали нічого», – подав хтось голос. й такі, що скоро і на даху будь-які виростуть», – почалося з зали. «Ні самої хати, ні вас серед кропових та будь не знайдуть. Пропаде колгосп». «Стара у наварить самогону, корів напоїть, ті поснуть п'яні, і на посовиску не потрібно буде гнати». «А чому б їм не йти до колгоспу? Що їм втрачати?» – запитала та сама жінка. «Хіба що будь -яки? захотілося господарем на чужих землях бути. А ось вам. Жіночка скрутила велику долю, тицнула братан. Виходить, одні все життя спин гнули, горбатилися зранку до ночі в полі, а тепер віддай все у спільне господарство, щоб пітухови стали хазіями. Господарями на моїй землі та над моїми коровами. Не буде такого. Жінка розбурхала море. Зашуміли люди, заговорили поміж собою. Іван Михайлович намагався заспокоїти схвильованих людей, але буря вже сколихнула людську свідомість. Одні чорножукови сиділи старимано та гордо, навіть слово між собою не перекинулись, ніби все, що навколо відбувається, їх не стосується. – А якщо я не захочу йти до вашого колгоспу? – знову запитала Одарка. – Змусимо, – швидко відповів Іван Михайлович. – Як на й дістанеш? Потрібно буде дістану. З кобори чи зі штанів насмішковато запитала жінка. Усі зареготали. Можете зобускалити, сказав Іван Михайлович. Але платити податки, виконувати план на хлібозаготівлі та вступити в колгосп ми вас змушуємо, навіть якщо доведеться прийняти радикальні міри. Які міри, перепитав пан Будь-які міри, але Результат буде. Це я вам обіцяю. Комуністична партія дала мені наказ, а я не звик відступати. Даю вам час подумати над моїми словами. На наступних зборах будемо писати заяви про добровільний вступ до колгоспу. Закінчив свій виступ Іван Михайлович. Люди вже не шуткували. З похмурими обличчями посунули до виходу. Кузьма Петрович помітив, що на вулиці більшість селян обступила Павла Сарафимовича, але чоловік вічливо розпрощався, і брати чорножовкові мовчки розійшлись по домівках. мить їхні постаті розчинилися у темряві. Зима оповела село туманом. Ще вранці мряку змінив рясний холодний дощ, По обіді калюжі заблещали тоненькою кіркою льоду, А надвечір вітер ущух, ніби стомився сам від такої непостійності пустивши на землю соцільну темі та мряку. Хатини покліпували під сліпуватими вікнами, не розуміючи примхи природи. Село майже спорожніло. Усі жителі, товчучи ногами багнюку, попленталися на збори. Вдома залишилися хіба що немічні старі та деякі жінки з малими дітьми. Варія теж не пішла. Що їй там робити серед чоловіків і дідів? До того ж занедужила мама. У неї знову нестерпно пекло у грудях. Варя вже нараз натякала, що потрібно поїхати до лікаря у місто, але мати своє гне. Як тільки в грудях кольнуло, то й до лікаря бігти. Полежу, відпустить, потрогу і, слава Богу, роботи повно, а я боки відлежуватиму. Ні, такого не буде. А батько йшов на збори, тож мати поривалася теж піти. Насилу вдалося умовити її полежати вдома та відпочити. Варя швиденько позачиняла хліви, нагодувала тумана, перевірила, чи спить бабуся, потім мерщій накинула кожушок, схопила хустку і вислизнула на твір. А там сіро-непривітно сіється дрібна мжичка, небо у полоні важких хмар. Село сумовито принишкло. Мліючи серцем, Варя вдивлялася у темряву, боялася зустріти когось із людей. Ніде нікого. Дівчина закуталася в хустку і швидко пішла вулицею. Під ногами чавкала багнюка, тому здавалося, що за нею хтось іде на Варя зупинилася, віддихалася, погледілася. Здається, нікого. Чи прийде на побачення Андрій, чи пішов, як усі, на ті збори? Різні думки вирували в ній, але почуття було одне. Варя хотіла бачити Андрія зараз, сьогодні, а не колись. Вони не зустрічалися лише, лише три дні, а здавалось вічність. Яке це щастя? Чути його голос, торкатися щоки, пити цілющі поцілунки. Хотілося знову відчути тепло його тіла, пригорнутися, сховатися в обіймах від усіх нагоразів і забути про все на світі. Тільки бути разом, насолоджуватись кожною миттю, запам'ятати кожне слово, що потім ночами жити тими словами – Смакувати ними, як стиглою ягодою, і засинати щасливою. Чи кожному випадає таке щастя? Нехай і таємне, нічне, скритне, але від того воно не стає меншим, навпаки, в їхніх таємничих побаченнях був присмак меду, коли з'їси, то ще довго. Все здається солодким присолодким, смачним присмачним. Село наче вимерло. Лише де не де мерехтіли йсмяним світлом вікна. Та сирий дим із демарів зливався з непривітною мрякою. Ще кілька хат, і варі за селом.